«Любові недуги, люби згуби», за визначенням ще одного великого мого земляка Юрія Осипа Федьковича Гординського. Але перед тим, як занурити вас, любий читачу, у смачні принади власної кухні, хочу розповісти вам деякі невигадані історії невигаданих людей, із минулого 20-го століття оскільки саме вони люди і їхні усні життєписи дали мені вміння узагальнювати чужий досвід за допомогою слова застерігати інших жаліти страждати протестувати з ними дошукуватися в мотивації вчинків, виправдовувати але завжди неодмінно любити їх усіх – чесних і безсовісних, слабких і сильних, зрозумілих і не дуже. Отже, історія перша. Моя бабця по матері була великою і щасливою людиною. У своїх буковинських ростоках прожила 86 років. Мала лише чотири класи румунської школи, а говорила афоризмами, за що в селі її називали Соломоном. Дівка, як віддається, думає, що у золото вбирається. А вона не знає, що кладе голову у свербивус, у шепшину, тобто. Народила вісімнадцятеро дітей. І маковинням їх не годувала, щоб не плакали. Тому й розумні виросли. Казала. У шлюбі зі своїм приятелем, як називала діда, минули шістдесят чоти роки, неначе один день. А дідової руки на ній ані раз не було. Не бив, значить, і мій дід власій ніколи. Поначлет століття тримала на горищі зроблену для себе домовину із складеними в ній до смерті речами, час від часу позичаючи труну тим, хто до часу подякував цьому світові. Мала свою конституцію, не писані кодекси предків і власної моралі, яких дотримувалася беззастережно. І теперішню велику фамілію Матіосів шістьох дітей, п'ятнадцятьох онуків, дев'ятнадцятьох правнуків і вісьмох праправнуків учила не порушувати ані мирських, ані людських законів. Юр'яна із повісті Юр'яна і Довгопол і Юстина і не плачте за мною ніколи. Це майже стовідсотково правдивий образ моєї покійної бабці, пером її глина, яка, здається, все про все на світі знала, але найбільше знала таки про людину. Історія друга. Тато моєї бабці, погуцульський дядя. А отже, мій прадід Ілля Джуряк, від імені якого і пішло сільське прізвисько родини по материній лінії, Єлашки, довгі роки був двірником, примарем села Ростоки на Буковині. Примітка. Сучасною мовою голова сільради. Історична довідка. Після розпаду Австро-Угорської імперії у листопаді 1918 року північна Буковина і частина Бесарабії до 2 серпня 1940 року, до речі, день народження моєї мами, перебувала у складі Королівської Румунії. Нічого дивуватися ментальності буковинців, яка не завжди кореспондується із ментальністю східного українця. Якщо на Сході українську душу гнуздало одне лихо, то Буковиною грацювала колісниця багатьох імперій. А це зробило із місцевого люду людей більш неподатливих, витривалих, підприємливих, заангажованих на одноосібний спосіб життя і ведення домашнього господарства.